ויהי, מקץ ארבעים יום וארבעים לילה, נתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר אדוני אליי, קום, רד מהר מזה, כי שיחת עמך, אשר הוצאת ממצרים, סרו מהר מן הדרך אשר צוויתים עשו להם מסיכה. ויאמר אדוני אליי לאמור, ראיתי את העם הזה,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 סרטה מהר מן הדרך אשר ציווה אדוני אתכם. ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. ואתנפל לפני אדוני כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם.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 אשר פדית בגודלך, אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, אל תפן אל קשי העם הזה, ואל רשעו ואל חטאתו. פן יאמרו, הארץ אשר הוצאתנו משם, מבלי יכולת אדוני, להביאם אל הארץ אשר דיבר אליהם, ומשנאתו אותם. הוציאם להמיתם במדבר. והם עמך ונחלתך, אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה.